y durante ese verán, a verdade, que a xente que estaba fixo un, unha labor de búsqueda bastante activa, eu incluí, estive, e tivemos sorte de pillar a... Aí estaba a xente do, do Centro Social Ofresco, en Pondiareas, bastante activa, e a través do Centro Social conseguimos coller un, un grupo grandinho de xente, e pouco a pouco foi xo crecendo, a, ata chegar a ser casi 20 persoas. Tenho unha boa noticia para ti, vais reabrir o fresco, non se estás enterado, pero bueno, xa se, eso xa se falará. <risa> <risa> bueno, eh, no teu caso, como empezou a tua, a tua actividade dentro do Fulgael? Eu creo que son a das poucas que comezou meu pai de Porteiro, eh, un día no Instituto, arrostou a mami e ao meu irmán. <risa> eh, nada, temos, estamos agora coa co equipa de Ponte que está rexuntada acá de Coruña, Eh, fatemos un pouco que seria Eume, Coruña, pois somos todas, empezou máis ou menos cando a condado, creo, non? Cascarilla, un pouco antes. E nada, máis ou menos vamos todos Doce anos dando, dando Gerra, máis ou menos Equipo Fusqueña, hermandade Fusqueña Home. A ver si, <risas> no fixemos un programa de radio Outro día sobre a equidade Fusqueña, por supuesto. A contra os Andrade Hai alguna Andrade, alguna persoa eh, Malida Dentro do fútbol gaélico Aljun al temos infiltrado seguro Pero <risas> non o sabemos Moi ben. ben Pasamos entón o compañeiro Do Suevia Bueno, pois pues eu empecé e pillaronme un día nun festival como a este, pero outro. Eh, Dixeronme que, bueno, que xogaban a esto, que, que me apuntara, que era divertido. Eh? Nah, eu empecé aí e eh, dende aí non parei. Bueno, con a pandemia realmente sí, <risa> porque nos obligaron. Eh, nada, eu agora estou na Suevia que pff, leva dende cama, 2002, 3, 13 Trece anos. Eh, nada, ahora mismo estamos Estivamos aí o ano pasado, bueno, hai dous anos que case o equipo non xunta xente, pero agora estamos recuperando bastante ben. Pois moi ben. Eh, pe rematando, non, que imachino que credes empezar a a a xogar e a e a suar. Contame a túa experiencia. Pois eu comecei tamén un pouco porque cando fumo universidade a Compostela eu empecei na Suevia e necorre xogo nos torques É o traidor, logo, é? Tamén estive nos busquen, xa Fáltame condado Pois eso, foi compañeros que empezaron a, a xogar e velo gustarme de probar dun tentón, pois a cada cidade na que me tiven que esplazar por estudos, por curro, pois aí estiven metenme na equipa desa, desa vila, desa cidade ou allá aquí en Quitiriz eh, tínhamos tamén algún momento un equipa de gaélico que sería a panacea Sería, no Sería Bueno, e agora xa non vos molesto moito máis que queredes comezar a, a deixar vos apel no campo e eh, teño entendido que hai unha liga, non? de fútbol gaélico a nivel, a nivel galego e como... Como está iso? como eh, Me podes contar un pouco Como funciona? Como vai? Bueno, pois, pues, tivamos Mellores e peores momentos Agora mesmo estamos 4, 5, 4, más o menos Sí, sí. Bueno, o condado agora, mesmo, condado agora mesmo estamos en horas baixas e, Entón, máis que un equipo somos Persoas que cando podemos Arresuntámonos, por exemplo, co, co a equipa da, do Morrazo E entón, seríamos Un equipo máis que dous uh -huh. Sí, sobre 4 equipos, mais ou menos, antes da cuarentena por un momento grande, que éramos sobre 7 equipos. E eh, vamos 10. O sea, non desde a pandemia, pero como o ano anterior así chegamos a ser 10. Sí. Eh, despois baixamos un pouco, pena, a pandemia fixo moito dano, costou bastante recuperar, pero creo que vamos por o camiño. Bueno, moi ben, sei que estando aquí xa dando toque de atención, eh, bueno, animaréis boas tantas gradas. Gente. Pablo, Pablo, a, pa no está. Pablo, Pablo escoitas eh, eh, Moita sorte ves. Pregúntame polo terceiro tempo, tempo que Pablo Que é o mellor do Gael <risas> Bueno, queredes alguna cosa máis para Radio Pardiñas? Nada, animar a xente a que busque un equipo que teña prezo E se unha ou se consigue xuntar máis xente que monte o seu so propio equipo Que é unha liga mixta Que unha liga que prima, sobre todo que Se intente que xa un moi bon ambiente de Deportivo, non só competitivo Sobre todo deportividades eh, Que se pasa moi ben, que é importante tamén xuntarse Non xuntamos xente que temos unha conciencia Colectiva En pois, clave de dos derechos humanos A defensa de, de moitas loitas E que todo mundo é benvido para participar Estamos deseando que isto poida Seguir madrando Pois pues ben, ánimo E bella A, a, a xoare Trau. Bueno eh, Esta primeira conexión Non pregúntateis intenta... polo terceiro tempo, Pablo, que é o mellor do gaélico. Ah, pois non, bueno, eh, non pasa nada, non pasa nada. A ver se si, si consigo entrevistar ao árbitro que vai ser un bello conhecido de Radio Parriñas. Que, un segundinho... Quene, quene, aquí te esperamos. Pois si... estivo, estivo, estivo falando ontem mesmo na radio. Ah, eh, temolo pos, fácil. Pois cham, chamo vos en poda conseguir esa comunicación. Aquí agardamos, Pabliño, moita grazas. Agora... Imos apoiando a Kevin para convertir a Pardiñas no mellor sitio do mundo! Havana E da Silla Como un irmão te falo Como un irmão te falo Se o túa A viña noite Se chorar dos teus Ollos o meu branco Se os nossos perros Son imoare Como un irmão te falo Como un irmão te falo Seguimos agardando a falar co Suiz do partido de fútbol gaélico que está acontecendo no campo a ver que teño a vista Suizo Cruz de Guitiriz Temos o noso enviado especial Pablinho que debe de estar correndo polo campo para xuntarse co árbitro, mentras tanto, pois pues, escritamos canciosos pardeñazos, que foi dos mellores concertos que vimos na vida, ¿verdad, mija M? Ah, que sí pois aquí queremos con que músicaado pardiñazo a espera de que nos chame o locutor máis dich characho de radio Pardiñas Pabliño falo, as notas palabras Pablo, Pablo en directo. Sí, sí comunicando. Sí, bueno. Está se, está en no no aire. aire, vale. Eh, teño que lamentar que no fue posible enganchar al árbitro por banda, entre otras cosas, porque me estaba levando coche a grúa. Entonces, <risa> <risa> Entonces, tienen que ir, tienen que ir corriendo a, a, bo, a salvar a Un a... bol locutor <risa> olvidándose <rápido, risa> coche, entrevista al árbitro muy mal, muy mal Pablo. Supuesto, muy supuesto, mal, por Pablo. Supuesto, es verdad, que no embargo no para. BMW, que que está sorteando campo. Primeiro partido enfrenta ao condado contra Yugoslavia E aí está o sorteo de campo e nada, isto vai começar A, hay a ver se si podo... Hay que ir cor locales, ver... non? O mellor sempre será o sí, equipo sí, local, sí, decíamos outros Sí, sí o que pasa que aquí tiño o corazón dividido Porque o local contra os da minha terra E bueno, no... a todo isto, tes so o coche ou o levou Que importante, no, tamén. Se afei non de mirar, pero bueno. <risas> Perdimos a conversa con árbitro. Quén era o árbitro? Xa o sea, que non podemos conversar con pues, él. hacer tú a primeira. A... Carlos. Ar... No. Joder. Martín. No. Joder. Óscar. O teo toca yo. Ah, ah, de, de Pozo Moura. Sí, señor. <risas> bueno, eh, vou intentar facar unha entrevista. Entre... Eu, eu creo que ten cara de árbitro, sí. É de botipo. Sí, sí, sí. Non engaña a nadie. Sí, sí pero venga antes que a camiseta dun dos equipos, eh? eu creo que está isto un pouco trucado. Ah, Perdón, pues... Yugoslavia, seguro. Eh. Bueno, eh, vou intentar facer unha entrevista entre as xeareiras que podaban as gradas do Suso Cruz de Guitiriz, e eh, eh, nada, pois pues chamos, e é posible facer. Cando queiras, e despois te mueves corriendo en el coche, que non te robaron Para o sí, sí, inicio rápido, de cantos rápido, de taberna. Para chegar aos cantos de taberna sí. Venga, majo, ta, até xa Pobre, pobre Pabliño Que casi queda sin coche no, no fútbol gaélico Por sorte, ahí tengo carro O Pabliño chegou tarde porque o mal A todos nos pasa Esperamos pola súa chamada E continuamos con este cedero pardiñazo co a xente máis fanática, máis seguidora Fiel seguidora do fútbol gaélico de todos os tempos Venen en familia, ten as novas relacións aquí aquí con elas E vamos a darlle paso Bueno, como os aficionades a esto do fútbol gaélico? Pois nada, nos, nos estamos achegando por primeira vez entón, nada, eh, Como vimos que, que había partido pois, E non coñecíamos eh, moi ben de que iba Pois achegamos aos nenos a, a conhecer un pouco máis A verdade Moe ben, pero, bueno, ten boa pinta, non? Eu creo que aquí hai, hai catro, catro equipas a, a calidez a seguir con devoción. Eh, a ver... Eh, de amarelo e verde que ponen por xa que son de un sitio um, concreto. <risa> <risa> a todos, a todos. Queremos apitinar tamén a todas e queremos tamén para un pouco aí do espírito... Conxunto de camaradería además. Pablo, esos es fueron Bueno, tempo, y aquí a afición importante Que son las novas xeracións Estades que hai ilusión de, de ver O vosso primeiro partido de fútbol gaélico Porque, ¿Sí? Y, sí Sí Bueno, sí, y como te chamas Joan Y de maior queres soñar con ese Xogador de fútbol gaélico ¿Sí? Pues claro, ¿no? <risa> <risa> Por supuesto <risa> Sabes como vai No <risa> Sabes máis ou menos como se xoga isto? Eh, no Pero bichas as porterías, hai así sí. son... sabes, a ver, Que sabes, sabes, que hai que Onde que meter o balón? Na portería Pero son comas de fútbol ou son diferentes? Diferentes, oh, diferentes. Sabes que ali a regla que, se, que que cambia respecto ao fútbol, se pode coñer a pelota Casmás, Casmás. Sí, señor, se pode que era pelota Casmás. E aquí o aficionado no, no máis pequeno, pequeno. O máis pequeno nun futuro, será eh, o aficionado máis veterano, o carné número 1 do gran eh, torneo amigable en Guitirir, noso Cruz. Que non tedes que decir. Ti, ti gustache partido? Sí. Qué tal estás pasando? Venga, mae, ¿cómo estás pasando? Que no quiero. <risa> <risa> bueno, da lle vergoña, está está tan tan absorbido no, no, no partido que da lle vergoña. Eh, bueno, eh, nos vou a ir despedindo, gracias pola pola entrevista, eh, seguida así con a vosa paixón. Eh, y nada, eh eu teño que ir arrincando para abrir o, os cantos de taver. Aparca ben, eh, Pabliño. Aparko Ben, ¿dónde está Aparko Ben? Aparko Ben, muy gracias. Venga, hablamos comisión. con Araco. Chao. Chao. ombre priliño que está correndo xa pa o de canto de taberna e se vai a perder o terceiro tempo, que eu creo que é o máis interesante do fútbol gaélico, que cando se que juntan todos os equipos, gañe quen gañe perda quen perda e disfrutan na taberna, con as boas tapiñas e un bos vinos, a cofraternidade, creo que o que falamos da do Alberto de Villarda, fútbol gaélico que somos deportes que nos gustan, os que gañe quen gañe gañamos todas. E continuamos, bueno, continuamos con música Ahí a ver si hay alguna sorpresión.